Hei og till til ny episode av Magisk Appelsin vi, Er vi i gang? Er vi ikke det? Lyd Vi er i gang, jeg fikk to tomler opp De driver også og spiller inn mystisk tranbær og sure epler Ved siden av Magisk Appelsin Så produsenten har veldig mye å gjøre Du, Shaban Ser veldig mysig ut Ja jeg er faktisk også ganske busy. Jeg prøver å få tak i en klippesaks for kylling. Og det er jo ikke noe vanskelig få tak i. Det er jo bare gå på en sånn grossistbutikk. Ja, satt det satte jeg hele uka til det. Men da gjør det. Hvorfor vil du klippe kylling? Åh, jeg elsker å klippe kylling og se dem men øynene det. Men du, det sånn kokkesaks er veldig bra investering. Det er veldig, veldig bra investering. Jeg, og, jeg liker mest å koke, steke, behandle, um, ligge med hele dyr. Mm. Uh, når jeg fuller er det en hel oksa, liksom. Da holder det med en Men uh, jeg lager veldig mye kylling, og med de bein og kraft og sånt, så er det en helt annen smak enn bare å lage filer uten bein og da er det veldig praktisk å ha en jævla klippesaks og har ikke tänkt tanken selv om jeg hundre tusen i året står i butikken foran grilldisken og sier jeg vil ha en halv kylling og sette dem klippet og, de, ja, ja. og jeg tenker ikke at det hadde vært et praktisk redskap og det, det har jeg tenkt nå ja, men vet du, jeg klarer ikke å på det der. Jeg, ikke nykt meg jeg, å kjøpe ja, det. Ja, men jeg er blitt veganer. Jeg orker ikke å høre på at du klipper opp dyr. Ja, ja, men du kan også bruke det å klippe opp brokkoli, da, og dine, Ja, og, og urter. Ikke minst urter. Ja, ja, ja jeg er jeg enig urter? med deg i at kjøkkensaks er undervurdert. Det er jo det en superinvistering. Ja, men ikke kjøkkensaks, kylling En vanlig saks er en kjøkkensaks. Kokkesaks. Peacock-saks heter det vel mer Fordi det er fulesaks Peacock, altså Det spiste jo sånne iranske keiser og sånt mm. Det hadde de på Påfugl ja. Har vært luksus lenge Jeg lurer på hvordan det smaker Det smaker som kylling, sånn som alt annet gjør jeg. jeg driver også å på en annen ting ja. Det ene er å få takt den jævla saksa Og det andre er Jeg lurer på hvorfor bruker man terningkast Når man skal anmelde ting Det er jo per definisjon tilfeldig ja, men detta er, er jo valgte terningnummer da Ja, men hvorfor jeg ikke har det var vel en eller annen i VG som fant opp det, var det ikke det? Og vet du som skjedde med mig da? <laughs> Nei Jeg var i butikken, og så kjøpte jeg et flagg eh, Bare for å ha et par flagg hjemme For rett før 17. mai og sånt, så det, blir det solgt ut med en gang Så jeg tenkte, ok, la meg hamse litt I dag kjøper 20 flagg i forskjellige størrelser Men han vet aldri noe man får bruk for det Du hamstret flagg til neste år? Ja, til 17. mai Det er sånn som bare foreldre gjør Og Kong Harald Og så, <laughs> det jeg gjorde var at jeg hadde Ikke plass til ett ekstra flagg Det var akkurat plass nok i den skuffen jeg hadde Så kastet jeg flagget Og jeg ble arrestert Jeg visste ikke at det stod en politimann på kjøkkenet Så jeg ble arrestert Det er ikke lov til å kaste flagget i Norge er, Nei, sier du det? Nei, vet du hva du må gjøre? Svar da, vi er på et rammelt svar. Så... Må... Jeg vet ikke, jeg har aldri kastet deg flagg. Hva tror du du må gjøre? Jeg tror at uh, hvis du vil kvitte dig med et flagg, så må du gi det bort på ett lappemarked. Ja, men det... hvis du ikke har noen venner da, sånn som jeg. <laughs> Nei, du, kaster... du må brenne det. Paisen, ja. Brenne flagg. Flaggbrenning. Ja, men ikke sånn offisielt uh, for å krenke det, men for å kvitte seg med det Ja, ja men er det ikke rart at uh, offisielt så er det krenkende, men gjør du det, det hjemme Men selvfølgelig, det er sånn med alt, masturberer hjemme foran en videofilm, så er det greit Står ut på Kallian og det, så er det jo selvfølgelig noe helt annet Så mm. det er ikke så skummelt likevel, men uh, det var jo noe jeg fant ut Ja, men sånn er du jo med selvmord også, du bør helst gjøre det sånn at ser det For ellers så kan man i hvert fall kopiere det, ikke sant? Kopiere selvmordet? Ja, man er jo, er jo redd for at det blir en domino-effekt. Det er sikkert som sånn det har tenkt med flagget også, at hvis du brenner det ute, eller kaster det ute, så vil alle gjøre det. Hvis jeg tar livet av meg, vet du hva jeg skal gjøre? Da skal stå på Egvertorget, og så skal jeg lade som en flammesluker, jeg skal mm, olje inn kroppen min med olje, selvfølgelig. Og så skal jeg ha på meg noen kostymer, Uh, og så skal jeg samle masse folk Og så skal jeg snakke engelsk med australskaksjeng Come on everybody, come on Med sånn bøylemikrofonen foran Samle masse mennesker Og så skal jeg si No, I'll try to uh, Put fire on myself And distinguish it at once Og alle bare Han skal sette fyr på seg selv Og slukne seg selv Dette, jo, oi, dette må vi se på uh, Og da kommer det jo folk selvfølgelig For jeg kommer til høytaler Og jeg står midt på Engeltorget Og har kanskje søkt en tiladelse Mm. Og så gjør jeg det Du vil som artist Også gå ned og flogge opp. til tops Og så er det masse barn som ser på Det er forferdelig, men det blir show da mm. Eventuelt så skal jeg si Nå ska jeg en katt i to Og alle, oi, tryllnummer Og så gjør jeg det på ordentlig har... Og så tar jeg opp en annen katt var den, den døde ikke likevel Jo da, den gjorde det. men jeg hade to katter Helt like du vet vad det min med om Søsteren min er livredd katter Og så hun er bare Hun blir kjemperedd Hun skyter rygg og freser Hvis hun ser en katt hun bli, Gjør katten det eller gör hun det? Hun gör det, hun er så redd katter Og det, det er sånn en katt Sikkert at du ikke forveksler søsteren din og katten Nei, men hun har, hun har sånn kattefobi Og det er så irriterende Altså en katt kan være 100 meter unna Hun klikker, og så spurte henne Hva faen er greia, du kan jo ikke være et normalt menneske altså, Sein. Jo, Jo nej faktiskt. faktisk ja, så fortalt jag dig och har ikke för bi mot någonting. Jag är helt fobilös. Mm. Men hun har katte förbi och det okay, med den erektionen? Se på den ja, Ikke Inte förbi det ser du, jag reagerar inte i det hela tatt. Okay. Eller så har det ute av rummet för länge sen. Vad med den som är har... under pungen? Det er se på den <laughs> Hej. Det har du ju. Det har du ju varje gång säger jag. på, på deres... busen knipsar in mot dig. Oi, unnskyld. <laughs> du har holdt på siden vi kjente, ble kjent med hverandre. Siden du var syv år gammel har du hatt den ereksjonen, og den rare vorta under balla. Og busespising. Så... Det er ikke vorta under det, det, balla, det er faktisk venstre bryst. <laughs> <laughs> men jeg, jeg bryr meg ikke. Jeg har ingen fobier. Men grunnen til at søstrena mi har kattefobi, mm. det er at når hun var fem år gammel, så satt hun sig på sånn hull i då i Pakistan. Vet du. Mm. Og så kom det en klissvåt handkatt opp fra don, fra det hullet i bakken mens hun tisset, hun så ned och så så en bara en båt kvær handkatt hode stirre opp henne og hun bare hoppet opp på taket og du, du vet når man blir så redd at man bare spretter opp, och så spratt du ned igjen i do opp på den katten Oi, oi, oi. Etter det så har Ja, ikke sant? Kastefobi. For i sånne doer som er hull i bakken, mm. der kaster folk også mye søppel, så det fører til at det kommer veldig mye råter og sånt. Åh. Ja. i Norge så har man jo så väl for det dette men så ja, så i, det er... i sånne land som der vi kommer fra, Där er det jo en levende søppelkasse, og det er geiter. Mm. Det er geitene som spiser søppel. De er som sånn griser da, de er liksom... Ja skriver, det, gjeitene, De spiser all det bakterielle, alt for avfallet Spiser gjetene, og så spiser vi gjetene etterpå Så vi spiser søppel indirekte vet, Men i, i, også, i New York så er det faktisk flere rotter enn mennesker Det er dobbelt så mange rotter der Som det er mennesker, 8 miljoner mennesker 16 miljoner rotter Og jeg hadde ingen problemer med dem Hvis jeg så en rotte, så bare bestemte jeg meg For at det er en lykkerotte Så jeg gikk ut og spotta rotter For det, var, det brakte lykke Du vet at du står, er det, du er alltid 2 meter unna en rotte her i studio? Man alltid, uansett hvorfor man vet man er, så er man alltid maks to meter under åtte. Det er skummelt. Det er veldig skummelt å tenke på, mm. særlig når du sitter to meter under meg. Når jeg er en halv meter under en mus i hvert fall. <laughs> <laughs> Hæ? Den skjønte jeg litt, nå? <laughs> jeg litt, ja. Men om vi snakker om søppel i 9. april 1940, i Norge, ut utførte Statistisk sentralbyrå en stor undersøkelse på hvordan nordmenn reagerer på at folk kaster søppel i gatene. Skudspillere som utførte støntet ble øyeblikkelig arrestert Men, av tyske falt, soldater. Nå falt det litt ut. vad sa du nå? I 1948? Altså, du kan ikke si på radio hva jeg sa, for de lytterne følger jo med hele tiden. Unnskyld, må... 9. april 1940 utførte Statistisk sentralbyrå en stor undersøkelse på hvordan nordmenn reagerer på at folk kaster søppel i gatene. Ni april 1940, du var jo ikke født engang Jeg var jo ikke født, men jeg leser jo litteratur fra før jeg ble født Ok, og hva skjedde da? Okay, det som fint. skjedde var at du blåste alkometere og det ga full klaff Hva er alkometere? Det er ikke sant Kjære lyttere, vi har en fyr som sliter her. Så skuespillerne som utførte det stønte ble øyeblikket arrestert av tyske soldater og vervet i SS Fordi de ble sett på som venner av Tyskland og de norske skuespillerne fikk jo aldri mulighet til å forklare seg og fortelle at de bare utførte et eksperiment for Norge. Tyskerne kastet jo nemlig aldri søppel i gatene, til og med ikke i Norge. Det har de aldri gjort. Ja, men det, altså, renhetstyranni er skikkelig nazi. Det er jo fascist, fascistisk. Ja, og du vet jo hva forfatteren som skrev sult... Øh, snart, øh, Knut Hansund? Jo... Ja, han skrev, vis meg søppelkassen din og jeg skal fortelle deg hvem du er! Han... For det som er skummelt nå er at... Ja, men det er sånn som Se og Hør også sier. Ja, ikke sant? Det er sånn de finner ut hvem som er hvem, ja. Mm. Og det er det som er skummelt nå, at det er jo enda lettere nå på grunn av kildesortering. For vått og tørt er jo ikke samme pose, så det ødelikker ikke hverandre. Så finner jeg for eksempel en masse fjolans i en søppelbøtte, og jeg er ute etter å stjerle et viftefilter hos dig. Mm. kan jeg anta at det er ganske ubrukt fordi du bruker mikron, og kan, da kan jeg selge kine før bjørnogen er skutt. Jeg kan også anta att du ikke har barn, du bor alene, og vi jeg i tillegg finner noen pilleesker, ølflasker og regninger som er revet opp i masse små biter, har jeg nok informasjon til på døra til å si at «Hei du, jeg er en spåman og lykkes med det. Jeg heter Røya, jeg er mørskets fyrste, jeg drømte at du ville snakke med mig i dag, for du har det ikke bra.» Å oh, fy søren, nå har du virkelig avslørt hele greia. Mhm. Kaksalder og hele gjengen. Jeg... Det er sånn de gjør det. Kan jeg komme in? Ja, du vet jo så mye om meg, nu vet jo at jeg kommer til å si ja. Men har du noen fobier? Jeg? Hvilke dyr er du mest redd for? hade hadde forbyer, men etter at jeg fikk bishet så er alle borte. Hvorfor det? Jo, fordi at da må du faktisk ruste deg Du kan komme bort i hva som helst. Nå plukker jeg jo et flott mett hendene. Jeg har bestemt meg for at kan ikke være redd for smådyr och kryp lenger, så det er jeg ferdig med. Jeg har apnotenofi. Hva er nå det da? Angst for mennesker med amputasjoner. Har du det? Nei, mm. det er jo litt sånn fordomsfullt, det. Ja, og så har jeg edderkoppeangst. Har du det? Og høydeskrekk. Ja, men edderkoppe biter jo ikke engang. Bortsett fra de største giftige som ikke finns i Norge. De største det ikke de gifteste. Ja, men de, de største er de minst giftige. Tarantellen er ikke like giftig som en sort enke. Skal jeg si det? Men de sorte enke finnes ikke i Norge. Så det går kan an å ha fobier for ting som ikke finnes i Norge? Det er jo en egen fobi det. Ting som ikke finnes i Norge er fobi. Nei, jeg har ikke hatt forbyr, men jeg har hatt angst. Men kan ja, men ja, men angst for vad är farlig ting? Angst för kollektivtrafik. Oj. Det er skummelt. Ja, det er ganske skummelt. Og det kan faktisk være noe ha angst for uh, ting som du skal være redd for. Brand, exempel. eksempel. Mm. Og der er det ikke noe vits å lære deg om å ikke være for det. Jeg er kurert. Au, au! Jeg er kurert! Ha, ha, ha, det Au, au! Jo, de Så, um, i Edinburgh, for eksempel. Edinburgh uttales for øvrig... Uh, Edinburgh? Nei, den, altså, det, når man skal si Edinburgh, ja. så man si en setting på norsk. och det är er, er den bra? Er den bra? Ja, den er skjorta di? De? Er den bra? Er den bra? Si, si, si Er den bra på norsk. Er den bra? Ja, nå sier jo Edinburgh, sånn som det skal uttales. Er den bra? Nej. Ja, jeg er fra Erdenbra. I'm from Erdenbra. Ok. Der ble det utført ett eksperiment på radioen, og det hette The Choreographer's Swing. Erdenbras mest populære radioprogram, der ble det sagt at en meteorit var på vei til jorda, og mest sannsynlig kom til å treffe Erdenbra i løpet av sju minutter, og alle kom til å dø. 97 prosent av lytterne fikk panikk. 97 prosent er ganske mye, og de siste tre prosentene var en blanding av folk som ikke hørte meldingen ordentlig, eller ikke hadde dødsangst, eller trodde at det ikke kom til bli truffet. Så det går an å til og med ha fobi for prøveresultater, for eksempel at du får en matteprøve tilbake med karakter, og den der veien fra læreren sier, «Sjabana Rehman, ja, jeg sitter bak her!» Til, du, Til du får den og ser den, får fobi for det. Men altså, jeg hadde fo fobi for kollektivtrafikk før, og da var det sånn at jeg fikk forvrengning av sansene. Det var sånn at jeg kunde bare høre mitt eget hjerte banke, og allt ble ikke sakte film. Mm. Men det er ju inte nå farligt? Nej. Och vet du vad man kan kurera det? Man kan kurera det med hypnose. Ehm, jag kan ge et eksempel på det. Mm. Få det att tro något annat. Eh, vilket är det då måste vara för mycket färgas nämn. Vitt. Vilken färgas nämn? Vitt. Vilken färgas nämn? Grå. Vilken färgas nämn? Vitt. Vilken färgas nämn? Vitt. Vilken färgas nämn? Vitt. Vad dricker kuan? Mjölk. Inte sant? Kuar dricker ju inte mjölk. Å fy fan, jag ble sk skikskicklig på. Men kuar har mjölk. Ja, men den drikker ikke. Jo, kalven. Kalven og kua er to forskjellige ting, Shabana. Eh, men det går også an å, ha... å save my ass. Det går ikke, det er for sent. Vi er faktisk i en ny episode nå. <laughs> ok. Det går også an å ha angst for å se sig selv i speilet. Ja. Og det går an å ha angst for speil. <laughs> det går an å ha angst for å montere på väggen. Det går an å ha angst for å gå i butikken og kjøpe noe som ska henges opp på veggen det går an å ha angst for å bestemme seg for å kjøpe som man skal henge opp på veggen det går an ha angst for å tenke jeg har angst for Ikea når jeg går på Ikea og det skjer hver gang, jeg blir tørr i munnen jeg blir svimmel, jeg blir dårlig for det er så veldig mye ting der, og de er helt vanlige det er ikke noe imponerende det er bare, ja, ja, ja, hvis man trenger et bord så er dette greit og er det vanlige oss, ting du får angst for, eller er det, er det, over, det, er det overvelden at du er og være der? Nej for det er jo øh, øh, øh, øh, øh, øh, det, det, det stedet i Italia <laughs> Firenze-syndrome. Ja, ja, ja. At man får øh, anfall over at det er så utrolig med fantastiske ting, kunst ja. mens Ikea-syndrome det, det er for anfall, for det är så mye vanlige, helt vanlige, kjedelige ting praktiske ting, uten at de er sånn for imponerende Så du Derfor ble helt, tør... helt hetta, jeg trodde at det var sånn mange... Ja, for Ivar-hetta <laughs> Ja Jeg skjønner at det ikke er billig, billig hetta. <laughs> Men det er ikke sånn som mannfolk har at de får angst når de kommer i kjøpesenter og butikker og at det tar for lang tid og sånt, det er bare det at det er så normal. I varheten er ja, at alt er helt vanlig, og det er mye vanlige folk som har laget ting. Det går også an å ha, ikke homofobi, men noe som heter heterofobi, som også finnes blant heterofile mennesker, som hater sig selv og sin leggning, på samme måte som en mørk innvandrer noen ganger kan være nynazist og hater sig selv uten at jeg forstår det hundre prosent. Men det er selvforrakt, det er jo ikke, eller totalt identitetsforvirring, det er jo ikke noe med angst å gjøre. Nå snakker vi forsker. En forsker? <laughs> har vi en forsker i studio? Ja. Ja, velkommen. vad er angst? Nej altså, jeg har ikke en karakter, men <laughs> oh, <nei. laughs> det, det finnes jo... Altså, øh, øh, øh, jeg har ikke lyst til å skrive på det er frykt. Ja. ja, redsel og frykt, for det er jo liksom det som er bak all angst og forbi, da. Mm -hmm. Overdreven frykt. Angst for å ikke få lønning når du er selvstendig næringsdrivende, og så er en del artister som har mm. at du har mange fakturer ute. Angst for å ha mange fakturer ute. Du vet hva med ikke når lønnen kommer, og du tror alltid at det blir lurt. Angst for ikke kunne forsørge sig selv, ja. Ja. Ja, men vet du, jeg har ikke angst for det lenger heller, jeg. Altså, jeg har liksom passert alle typer angst nå, fordi at jeg har vært på bunnen, jeg har vært så jævlig redd i med, mm. og jeg har varit i alle mulige situasjoner nå Sånn at jeg har ikke angst lenger Jeg har sånn immun Ja Så hvis jeg er helt helt blakk Så koser mig meg For da jobber jeg kjempekreativt Og da tenker jeg at ok, hvordan ska jeg overleve nå vad kan jeg gå ut i skogen og fange og hugge og Brenne mm. Stort sett bare dyr sjababe Ja, eller sanke da <laughs> Dette dyr, går jo sånn Dyr er jo født til å frykte mennesker Når Ja, om, stakkars skole? små Og dyr vet jo nøyaktig hvordan menneskekroppen er bygd Den vet nøyaktig hvor, hvor strupen er Uansett hvor mye fancy klær du har på deg mm. Så vet den at det, ok, der er strupen Der er halsen Der må strupen være der Der er øynene Så en spyttecobra vil automatisk sykte på øynene dine Selv om de har solbrille på For den vet at sånn og sånn er kroppen. O det er skummelt Litegrann. En spyttekobra? En spyttekobra, afrikansk spyttekobra Den sikt gift ut fra fortennene mot øynene dine Så blir du blind Og du blir like blind som en padde, en veps Eller hvilket som helst dyr vil bli Akkurat den samme reaksjon oh, Og noen slanger biter sånn at blodet ditt koagulerer Sånn at hele de, de blodet i kroppen din Kommer ut som en klump med gelé Så du dør, du dør sakte Blodet mm. har stoppet Men hjertet ja. slår fortsatt Så det har ikke noe annerledes assen altså. <laughs> Hahaha men i havet er det mye mindre menneskefrykt, har man funnet ut av. For de vet instruktivt at mennesker er ikke sitt rette element. De, forstår, de har ikke skjønt at dykkedrakt og harpun gir oss en fordel. Mm. For dem, og det er med dyr også, at når du står med en haglår i flott, så vet du ikke at dette er noe de har laget. Mm. Ja, så... Så, men det finns et dyr som ikke frykter mennesker. I det hele... Som ikke har noe mot oss. Vildyr, altså? Mm? Vildyr, Vil, eller et... Uh... Ja, ja, det er et vildyr, ja. Med mindre du er vit faktiskt Dette er et rasistdyr, og det er nemlig koalabjørn. Koalabjørn er ikke redd mennesker? Nei, Men den er ikke redd mennesker. Og bort med mindre du er hvit, den blir ofte temmet av mørke mennesker i starten, og så gitt videre til hvite. Så disse temmerne i starten blir kalt Queen Sherps, det er forkortelse for Queensland-skjerpar i Australien. Og det er ofte aboriginer som har den oppgaven, da. før de blir slakta og spist. Så er det aboriginerne som temmer dem, masserer dem, og så spiser de midt dem. Nej. Det er ingen som spiser koala bjørner. Jo, det er et av Men... de få i Australien som man vanlig spiser etter at man har hatt dem som kjeldir. Mhm. Ja, men ellers så har man jo også angst mot, hvis man har, så angst er jo ofte ubegrunnet, at man har angst mot en... Ubegrunnet? Ubegrunnet. Nå har jeg fått til meg litt for mye korona Men um, i går da, så gikk jeg i en uh, liten shorts og skulle lufte hunden min, og topp. Har det en sammenheng? Ja, det er veldig fint, for så møtte jeg to menn i sånn lang shortel og posebukser, så de skulle løfte en stor... langhåret lama. <laughs> og de hadde store, store mørkebryn, og så merket de at og jeg fikk ang... Og begge hadde camel toe. <laughs> ja, ikke. ikke meningen å... Man men har ikke camel toe i lang skjortel. Hvis den sitter stram? <laughs> Nei, og ikke hvis det er mann. Beklager, så kveil. Ja, men nå var vi helt på ville men Jeg skulle si at jeg fikk angst for disse to mennene, og, da, og det var litt sånn rart. Da snudde jeg meg. Hvorfor fikk du angst, Shabana? Jag vet inte jag har tänkt på detta de eller... det? det var... det på för att att snudde mig tog en annan väg för att jag tänkte att ni kanske inte liker mig eller vill göra mig något eller Varför det? Jag vet inte för att jag tänkte att jag Jag vet. Vad nå? För att det var på ett kortskärt att det var utförren och så var det mörkt tillägg så jag tänkte säkert en muslim och ja. ha på sig shorts. Inte något med det. Går tur med en hund. Hund. Din hund. Din söter. <laughs> Din. Står hm. det inte det är någon samling? Oh. Jo jo jo, det var ju därför jag fortalt att jag hade på hade på shorts. Men syns att du är at var... osäker på påfyll. Ja ja, men alltså varför blir jag rädd? För att jag går ju i Norge så jag tränger ju inte vara rädd. Men men då fick jag lite det det hade inte med akkurat de två männen att göra, men det tror jag att jag har liksom en av att jag blir så inmar usikker på vad de tänker om tjejer. Så men det är ju lite fördomsfullt. Men jag tror inte att uh... Hvis du hadde spurt dem, så hadde du svart, «Jeg tenker akkurat det du tenker.» Eller nei, nei, du går veldig fint. Litt kortere kjort, og du burde bare bedre skrittet til den hunden der. Det det som er inn nå. Ja, men det er ting jeg håper å høre. Det er en grunn de går i shortel og dekker till alle leddene. Ja, är sant? De vill ju att jag ska styra på dem, så det er ju egentligen motsatt. Mm. Så att de tänker att att någon styr det hund på oss, mm. så vet du att det er ju inte folk som Men det er sånna sing som man får lite angst för, är som, som vi ikke bryr oss eller jag bryr mig inte om det, är spiser svin och går i kortisskjort och sån, men visst är plötsligt man får något plötsligt blick då så får jag lite ångst likaväl, för det är ju förbjudet. Men det är ju också förbjudet i mitt hus. Men det er så innmari forbudt som man får liksom overført angst like, likevel. Så hvis du spiser svinneskjøtt ute på en restaurant og det kommer en pakistan bort og dager «Hei, Shabana! Takk for tjenest!» «Åh, så godt lukter! Hva er det for noe?» «Jeg spiser uh, spare ribs.» Spiribs Ja, da vet speribs, jeg at jeg speribs, speribs, speribs. vil få, få blikk Er det ikke bare svin som har de små bribbeiene det, Sånn som det der? Jo, jo, jeg nyter maten min, jeg elsker mat Ja, ja, ja svin. Ja, men det, da, da får man litt sånn overført uh, angst Men så Og gjør det, jeg det til at du kanskje når jeg er på restaurant noen ganger Og du ser noen pakistanske keller Og folk har trekket Jeg kanskje jeg ikke skal bestille svinskjød Kanskje bare skal ta en... Uh, vegetarburger. <laughs> jo da, Nej altså jeg ble jo provosert av det, jeg liker jo ikke at sånne lover og regler skal styre henne, men kanske de har gjort det. Men nå så spiser jeg jo ikke nå har jeg sluttet å spise gris. Mm. Ikke på grunn av religion, men på grunn av samvittighetsgrunn i overfor grisen. Mm. Men hva er verst for en muslim? Er det en person som spiser svineskjøtt, eller er det en person som ikke spiser svineskjøtt fordi den personen respekterer den? Men uh, kjøtt av lamm spiser du? Mm, mm, mm, mm. Jeg er helt radikalisert. Jeg spiser ikke dyr lenger. Det har jeg angst for, å få i meg dyr. Et stakkars vesen. Men vet du at når du for eksempel når du går opp, står opp oppe går, og oppegår til du legger deg, så får du deg masse insekter i en dag? Insekter er grejt? Det er jo dyr. Ja, men det er greit, fordi de, er sånn, de har ikke sentralnervesystemet. Så du må ha et sentralnervesystem Ja, man må et sentralnervesystem For å ha, for at, ha min empati Så, så når du er for eksempel på en restaurant i Frankrike Og Kellen spør Vi har noen fantastiske gresshopper uh, Kan du gi meg et kart over sentralnervesystemet Så tar jeg Martin en vurdering på om dette her er noe vi skal spise i dag eller ikke Hvis ja. du ikke har det det da Ikke noe problem, madame La meg det uh -huh. uh, Her har vi et DNA La oss begynne er det menneskelige DNA. DNA-te-græssoppen er litt annerledes, som er fattig. Det går litt mer, litt sånn spindel. spindel? Og så har vi nervsystemet. Ser du disse fem fingrene på venstre side? Ja. Det er en stor del av nervsystemet. Er du fortsatt sulten? Ja, du vet hva, vi tar det græssoppen. Begryter... Det er faktisk spådd at vi spod. må faktisk eh, spådd av forskere at vi mennesker må spise insekter i fremtiden for å få i oss proteiner ja, ikke bare må, men bør. <laughs> Magisk. Magisk. Magisk. Magisk. Magisk. Magisk.